Och ici la plage. Vill ni visa sådär tjusigt riviera Bryn? Med Riviera 10, sommarens solspray, upplever ni det angenämaste solbadet. Vill ni ha en sprayflaska alldeles gratis? Lyssna då på Riviera 10s här i Radio Merkur, klockan 18.30. Där har ni chansen att få en flaska Riviera 10 i present. Och dessutom får ni er önskemelodi spelad.